Goeiemorgen, dit is weer saterdag en dit is tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou naweek en weekse ontspanningsactiviteite te beplan. Het is paasnaweek en daar is baie om te doen. So staan op uit die bed uit, rol sommer oor die persoon wie daar langs jou le, en sê vir hom of haar om op te staan en saam te kom keir. Ga maak koffie en ontbijt en trek die pen en dagboek nader, so dat ek jou kan help met jou week en naweekse beplanning. Terwijl jy alles recht krij, gaan ek vir jou vir moi en Elvis' sien, met Sandra Prinsloo en Timo Oudiewie met Dancing Again Speel. en joh fang. Sanda, Prince Luke. lovius for <laughs> Sandra Prinsloo dat Prinslo wees. En kijk jy vanavond, my hart schreef, skree, schreef, vir jou. En kijk en jy vanavond, my hart schreef, schreef vir jou. Dis ek en uh, on you fang <laughs> Shines down Till the moon Shams up I'll be dancing again Afrikaner in, he? Eh? die songs is uit Afrikaners, yes? Dit was Moi en Elvis' Seen met Sandra Prinsloo en Timo Oudiewee met Dancing Again. En ek is William Nek met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Dit goed om te hoor, twee plaaslike kunstenaars, wat gaat hier in Zuid-Afrika in die muziekindustrie. Kom en gaan kyk wat die weer gaan doen vir die naweek, want die mens moet toch weet, voordat jy jou naweek beplan, wat om saam te vat. Moet jy jou reensambril saam vat, of moet jy jou sonsambril saam vat? En ons kyk so hier na my thuisplek, Redelinghuis, dag voorspel hulle 28 grade Celsius, en morgen 33, en maandag 23. En ons is net baie blij vir die reen wat woensdag aan sy kant hier begin uitvallend in die weeskap, en aangehouwe tot so'n donderdag aandse kante, so amper 24 uur sy reen weer hier in die weeskaap en ek kan jou beloof, amal is baie dankbaar daarvoor ons is so dankbaar daarvoor dat ons sommer lang nawek gemaakt het en eerst dinsdag gaan begin werk so kom ons gaan kyk gaan na die ooskaap in Bishu gaan daar net maandag gaan daar reen wees en in Gramstad reen maandag kom ons kyk na die temperatuurde Vandaag 20, 24 en 30 Gramstad 20, 24 en 28 Port Elizabeth 22, 22 en 25 Queenstown 21, 24 en 28 En Uitenhaag 22, 25 en 27 Dan gaan we nou spiekie kyk na die Vrystaat Die hele Vrystaat, Reen Saterdag en Maandag So, Kijk na die temperatuurde, Bloemfontein 20, 23 en 22, Bochebello 21, 22 en 22, Kroonstad 24, 23 en 22, Virginia 23, 24 en 23, en welkom met al die cirkels 23, 23 en 22. Dan Gauteng, die jylle Gauteng reen die jylle naweek. So, ons kyk na die temperatuur, Benoni, 23, 20 en 19, Johannesburg, 22, 18 en 16, Pretoria, 25, 21 en 20, Soweto, 22, 20 en 18, en Tembisa, 24, 20 en 19. Quasulo Natal, en Quasulo Natal is net Richards Bay en Vryheid wat vir dag gaan reens sien, En Newcastle gaan maandag so druppels drippels reendaak kry. Temperatiede Durban 24, 25 en 26. Klink soos lottoe nommers. Newcastle 24, 20 en 24. Pieter Maritsburg 21, 22 en 27. Richards Bay 25, 26 en 27. En Vrijheid 23, 20 en 23. Dan Limpopoe provincie. Nopubu provincie, het Mokopan, Polokwani en Warmbad reen hierdie naweek. Temperature Louis Trigaard, ek sien Louis Trigaard krij maandag ook, so drie druppels reen. Louis Trigaard 27, 20 en 22 Mokopani 28, 23 en 24 Palaborwa 32, 24 en 26, Polokwani 26, 20 en 22 en Warmbad 28, 24 en 23 en warmbad bad krij die hele naweek sommer een klomp reen. So ek denk hy gaan nou een koeler bad raak na hier die naweek. So klomp kouwe reen wat daar gaan val. Dan gaan ons kyk na my Pumelanga provincie. Morgen en maandag krij die hele provincie reen. So ek ons kyk die temperatuur. Betel 23, 20 en 20 en Balentle, 24, 20 en 21. Middelburg, 25, 19 en 21. Nelspreid, 26, 24 en 23. En Witbank, 24, 19 en 20. Dan die Noordkaap. Die Noordkaap krij die hele Noordkaap maandag een klomp reen. So kyk na die temperatuur. Koolsberg, 24, 24 en 25. De Aar. 25, 27 en 26 Kimberlee Haarby Ludwig Morre Ludwig 24, 26 en 22 Uppington 29, 31 en 27 en Warrenton 25, 25 en 21 Noordwestprovincie Noordwestprovincie kry so'n likraak Reen dier die Julle naweek tot maandag toe Kiek na temperatuur, Brits, 26, 22 en 21 Klerksdorp, 24, 24 en 23 Mabato 26, 24 en 23 Oknie, 24, 24 en 23 Potsofstroom, 24, 23, 22 En Rustenburg, 26, 23 en 22 En dan laaste man in die minste in die Westkap, die 24 uur van Reen is, like my nou, voorbij weer vir een rikkie. Het like mooi sondag vir die hele Westkap, vir die hele naweek. Kijk in die temperatuur, Kaapstad, 21, 25 en 19, George, 19, 21 en 26, Noorderperl, 27, 31 en 27 en Woester, 24, 23 en dan hun snikete 29 op maandag. So dit dan die weer vir die nawek. So nou kom ons gaan kyk, wat gaan in die wereld van die petrolkoppe aan, waarvan ek een is. So kyk na die Christian Motorcyclists Association National Rally. Jo, dis een mondvol. is by die Bikers Church in Midrand en dit is van die 30ste maart van gister af Tot 1 april morgen En dis heeldag Aan die gang, so gaan en geniet en ondersteen Dit daar, dit is ten Tenminste paasnaweek As een mens nie jou Motorfietsry kan vir die Enselweg met paasnaweek En die feit dat ons verlosser van ons opgestaan het Of gekruisig is en opgestaan het die Dan weet ek daarom nie So gaan en ondersteen dit daar so An die Livingstone Motorbike Festival Dit is by die Waterfront Livingstone Si Changuo Drive Livingstone in Zambië. As jy nou jou paspoort reg het, kan jy gegaan het. Dis van die 30ste April tot af die 30 Maart tot die 3de April en dis heeldag aan die gang. Soos nog bietjie Paasafweek Motorfix aksie daar in Livingstone by die Waterfront in Zambië. So dit kan ook lekker vermaak wees daar vir die hele familie. Hulle sal 'n Daydol by die Wesrand 81 clubhouse 62 straat in Randburg, en dit vind vir dag plaas 31 maart, en het gaan heeldag aan an, as hy daar is lekker vermaak, tatoeëerstalliekies, koststalliekies, wat baie belangrik is, en dan is daar ook lakkie droos, waarvan ek baie hou, ek het trouwens so 2 sataraat terug, 3 sataraat terug, het ek een lekker lakkie draag gewen, waar ek omtrent so 4000 rand sy prijs gewen het in die lakkie draag. So ek is mal oor lakkie draag. Dan Dogs on Ran Run, Kwanjowni Lodge, het is van die 31. maart tot die 1. april, kostes daar is 150 rand per persoon met een metaal badge ingesluid. Het die 6e jaarlikse motorfiets charity run, as levendige muziek vermaak, drankies en nog vele meer. En die fonds wat ingesammel word is vir die Wild Zuid-Afrikaanse Rehabilitatie Centrum. So is daar vir die wild te rehabiliteer so ook een goeie koos daar so om te gaan geld gee voor. Dan is hier so een interessante een, Sex, Drugs en Rock'n'Roll. Roll. is by die Crusaders Motorfietsklap in Johannesburg. Dit is die 31 maart om 10 uur tot la die aand. Het is honderd rand per persoon en geen onder achttienjarig is nie. Hulle sê daar gaan stripshows wees en hulle sê dit is beter as ooit tevore. So ek weet nie, hoe kan dit beter wees nie, maar jy kan gaan kyk. Hulle sê as kostaliekies ook, so gaan en genied as dit is waarvan jy hou. Dan die water Waterday Splash Jol, dis by Bloemhof Watertoring, is ook die 31 maart van 9 uur af tot laat kostes daar as 100 rand, met een materiaal badge ingesluid. So gaan en geniet die water daar so. Hy sê, hy kan ook saam daar vir jou gaan braai pakke kry, hy is beskikbaar daar met pap en saus, soos die mense die daar eet, hier in die kaap, eet ons natuurlijk net pap vir ontbuit. Dit is artepelslaai en braai broekies vir ons hier in die kaap, saam met ons uh, braai vluisie. So sê die rest van die land, hou van hulle pap en saus, en ek het het self al geëed, het is baie lekker. Ek hou van my pap en saus, so nou en dan, en uh, dan soos die mense daar in die vrystaat ook eet, uh, die, die milipap, saam met die gebakte eier, dit is een interessante ding, wat ek daar raak geloop het, wat die mense van die vrystaat eet. Dan Mad Max second birthday bash, Mad Max in Boksburg, 21 maart om 10 uur, ...tot 2 uur die middag... ...en die kost is daar is... ...is van die ingang is gratis... ...en die badge is vir 30 grand... ...so dis vir af, van 10 uur die ochend af... ...tot 2 uur die middag... ...is vir tweede verjaarsdag, dis as prijse te wen... ...levendige vermaak... ...drankies en kostaliekies... ...en dan is daar die Mustang Music Truck... ...is ook daar so om muziek te maak... ...voor amel wat so en toe gaan... ...en dan is daar die CMA GPS Track Weekend dit vind plaas by Pakisa en dit is van die 6e tot die 8e april en dit is dit is een volle naweek, gaan vir jou 990 rand per persoon kost en dan net vir die saterdag, as jy gaan, gaan dit vir jou 690 rand per persoon kost en dan vir die zondag is dit 500 rand per persoon so dit maak financiële sin om maar vir die hele naweek te bespreek dan die out to 2 raait teen plaasmoorde Dit vanaf die vierde Of die 911 ride Die in plaasmoorde is vanaf die 4 de april Tot 8 april in die Westkap Het rai vanaf Vredenbal, Vredendal Na Kaapstad Die manne is al vroeger vertrek Uit Kwaasloon na uit Maar hulle gaan so hierby die vierde april Gaan hulle die Westkap inkom En uh, Dan gaan hulle daar van Vredendal Se kant af rai tot in die Westkap En dan van my ratbeerder, broers, gaan hulle ontmoet, daar so in, in Vredendal, en gaan so een stik stik saam met hulle rui, tot in die weeskap. Je kan daarvoor vir pastoor tegen jy meer contact vir bestondrede, en dan kan jy so so by hom hoor, waar hulle gaan wees, so jy ten die pad kan aansluit, en so my saam met hulle rui, in solidariteit, tegen die plaasmoorde moorde, en plaas beveiligheid. Al rui nou vir een klein enkie saam, ek gaan self kyk, of ek een so a aftekie kan kry, om net vir so a paar kilo's saam met hulle te kan ry. Jy kan soma daar op Facebook kyk, ty jy meer M-A-R-E, gaan soek vir die 9-1-1, um, Facebookblad kyk ook ok al die besonderhede kry. So dit weer een lekker motorfiets motorfietsnawek wat voorlee, dit weer tyd vir die muziekbreek, en ek speel vir jou vir Dennis Hartman se Touch My Body and Nickelback se Too Bad. make me feel like i'm in fact as waar het in die ander vonde sit, so ek hom kan gebruik vir WhatsApp by wat nou, dat ek dit kan begin adverteer, jingles maak, ek kom miskien later van of so iets, kaas ek kry om een paar jingles te maak, dat ek het vir hulle kan stuur en sê, speel het, dat my WhatsApp nommer kan uitgaan, nee, of iets wil sê, verstaan, soos Bok Radio, dit maak het weer interactief, dit gaan maak het hier meer luisteraars kry, en, ehm, um, en daar wil ek dingers ook maak, WhatsApp-lijn, want daar wil ek met haar praat oor hoe gaan die oude werk, as jy wil een CD uitsit, sê maar, uh, nee, maar nie, uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat nou, uh, top 20 of so iets, verstaan, soos die muziek wat ek nou speel, nee? sê maar soos, wat nou, Eén. so dit wat nou hard is, plik, shk, maak ek een uh, uh, CD, nee, en dan kan jy miskien oor een jaar, wat nou twee, soos hy nou, en hy goed, wat nou een, wat nou twee, wat nou drie, wat nou plaaslik, ja, speel, ja, jou meest gewilste songs, verstaan, verstaan, so, al krij ek 20 grand van die, want 20 grand ek waarin verstaan, want dit is fucking, uh, allemaal wat het koop, body make me feel like i'm infected <laughs> feel too bad, too bad, too late so wrong, so long huh? Hmm, sy sief my gereeld, as sy show geluister, sy sief my baie dankie as wie a pyk of uitstekend of verstaan selfs Ludwig, die O van Kimberley hy, hy luister gereeld in, as ek nie, nie hy sief, op een woensdag, nie om Tini Elis is na my Nee, ja, Ludwig luister altyd my crime times, en hy luister altyd my, my, wat nou's? Tini Eelers, dat is een dokter, een dokter. Ja, dat is dokter in theologie. Hy praat oor die Bijbel. Nee, ja, Ludwig luister altyd my crime times, en hy luister altyd my, wat nou's, my satara nie luister nie. Sy is jaloers, ja. Maar dan het nie gedink, my goed gaan so goed doen nie. Hmm. As ek keers begin wegspring, as ek Dit was gewees. Dennis Hardwins had touched my body en Nickelback met too bed en ek is William met wat nou. Dit is nou tyd vir die sportgeestdriftigers om nader te skyf. Nou kom ek gaan kyk wat in die sportwereld aangaan en ons skop af met bergfiets ritte. Die Ostrich Scroll Mountain Bike and Trail Run Challenge 2018 Dit is by die Westbank Primariskoel het vind vandag plaas en het om 7 uur begin. Verskye afstanden waarin jy kan deelneem, 55 kilometer is 200 rand, 38 kilometer is 140 rand, 17 kilometer is 80 rand en dan as jy die 10 km wil gaan hardloop is dit ook 80 rand. En mense moet net uh, onthou dat wanneer jy met een bergfiets rij, elke kilometer wat jy met 'n bergfiets ry is gelykstaande aan 2 kilometers op 'n reesiesfiets. So daai 55 kilometer manne, dit is gelykstaande aan so 110 kilometer op een reesiesfiets. So dis 'n redelike ver-end om te ry. So kom ons kyk na die Wild Coast Sun Betterball Golf Toernooi by die Wild Coast Sun Country Club en dit vind nog plaas elke nawek tot en met die 25ste November. 300 rand per persoon en dit sluit jou stokke in. So gaan en gaan, toets jou golfer nif en mens weet nooit, jy wend al die reeks aan die einde van die jaar. Dan vandag is weer een groote, die Old Mutual Two Oceans Marathon in die Kaap. Het spring weghaal by Nieuweland en dit is een 56 km marathon en dit eindig by UCT Sportgronde so baie lekker een daar om te gaan bywoon, 56 kilometer, uh, ek sal dit eerder met die bergfiets andurf as om dit te hardloop loop. Kriket wedstrijd, Suid-Afrikaans, Suid-Afrika tegen Australië, vir plaas by die Bitwest Wanderers Stadium, en dit is van die 30ste, tot die 30ste maart tot die 3de april, So gaan hy en gaan kyk, hoe lyk die cheetah in sy natuurlijke omgeving. Daar is grootskande en tabakel oor die knoeire wat aangegaan ange, het oor die balgepeterei. Nou, wat voort van die wereld as hy man nie meer met sy bal kan peter nie? Ai, ai, ai. Toch het ek meer memes oor oom Frick gesien as oor die balpeterei. So ek wonder wat sê dit van ons samenleving. Maar nou ja, Super Rugby, ons gaan oor na Super Rugby En die 31ste maart Vandaag speel die Blues Tien die Celsius Sharks uh, By Eden Park En is van 8.30 tot 10.40 Dan is het die Brambies Tien die Waratas By die GIO stadion in Canberra is van 10.40 tot 12.45 en dan die Woudekomboels ten die DHL Stomers by Loftus, Versveld en Pretoria dit die die groot, die groot ene daar die weste ten die noorde dit was nog al die jare van dat ek kan onthou, was dit groot groot, groot rugby geweest en selfs hier in my eie huis, waar ek een trotse stomer is en uh, die licht in my leven een trotse bul is so vanmiddag sal daarom nou weer groot rugby hier in hierdie huis wees. En ek denk recht oor die land is daar maar sylke huisgezinne waar daar groot weteivering is as die boels in die stormers speel. En dan, en hulle speel die boels in die stormers speel, die na die 1 april, Emirates Lion tegen die Crusaders by Emirates Airline Park in Johannesburg van die 14 van 14:15 af tot 16:30. Nou sjoe, ek het nou sommer 'n hulsteek van al hierdie sport. Dis tyd vir nog 'n musiekbreek voor ek na die meer gekunstelde gedeelte beweeg. Ek speel vir jou vir DJ Max met Recking Bull en Martin Garrix met Animals. wat het jy nou ge... ek het nog gesê, het lichaam in mijn leven is, is een bol. Um, nou ja? Bol nuk, het het ek het ook slechts gesê van die billen, nie? Jy bested, maar... no? Nou? Jy weet, ek, jy ek het ook nog gesê van jou ook, okay? nie? Eie app, hy is gekoppel aan sy eie app Jy krij selke ander, ek wil vir my van dit krij, hulle is nie meer so dierie Die groter orloosies Hy link met die, want ek denk jy hy is eie app, elke keer eie app nie Ek denk hy kan link met die, so is ja Thank you. Dit was DJ Max met Wrecking Ball en Martin Garrix met Miley Cyrus, of DJ Max met Miley Cyrus, Wrecking Ball en Martin Garrix met Animals. So is nou die tijd dat ons ouwer gang na die gedeelte van die beplanning waar jy die grootpunte by vrouwlief en die kinders verdien. So kom ons gaan kyk wat daar te doen is die nawek by hylle. Weer een groot die naweek, die Klein Karoo Nationale Kinstefeest, die KKNK. Vandaar in oudsoring plaas en dit het al die 29 ste maart begin en hou aan tot die 4e april. So amal weet, daar is lekker levendige muziek en een klomp verhoogstukke om te gaan sien en die kostalekies en enig iets om te, om te koop. Daar is so, ons so gaan en gaan daar na die groot voelparadies, daar in oudsoring en uh, gaan kyk een bykie daar wat daar te siene is, en gaan kyk sommer na die groot voels ook waar daar rondloop, uh, jy met onthou, dat uh, hulle sê die grotte is daar groter as die voels so moet nie daar in die grot verdwijn nie dan die Rantse Paaskou, 2018 dat is ook een groot ene laatste ene wat ek bijgevoen het, was jare terug daar in 1993, want uh, ons kaapnaars kom nie sommer in Johannesburg nie maar die randse paaskou 2018 vind plaas by die Johannesburg Expo Centrum. Hy het die 30e maart begin en hou aan tot die 8e april. En daar is ook, soos gewoonlik, live shows elke dag om te gaan kyk, muziek, en is allerhande snuisterije om te koop en wat daar ten toon gestel word. So, dit is ook groot en om te gaan bezoek, dit is ook een heel dagse pret tot vanavond, toe Dan die Red Bull muziekfeest 2018 is van die derde tot die achtste april en die kost is daar is van 100 rand tot 350 rand per persoon. Dit is een jaarlikse feest en dit lekker muziek en uh, al die uh, fondse gaan daar voor een nieuwe Zuid-Afrikaanse bar. En dan van der Land familiefeest. Van der Land is by Grand West Casino in Goodwood, en dit is van die 28ste maart tot die 7de april. Daar is vir alles om te doen vir oud tot jonk. Ik weet, ek het bijvoorbeeld gesien dat lolos is daar vir die kinders, en dan het hulle ook levendige vermaak met mense wat muziek maak, en daar is allerhande verhoogstukkies en, en speelikies om te speel, so pret daar vir hele dag. Ek denk dit is omtrent 250 rand per persoon om Van der Land te gaan besoek daar by die casino. So, gooi die kinders af, haal by Van der Land, afvat jy jou gelkies en gaan dobbel daar by die casino. Mens weet nooit, jy is daar die nietste miljonair. Dan die Go Wild Sweet Tasting Buffet. Dit is by 41 Hoofdstraat in die Perel en dit is een permanente event. 50 rand per persoon So jy kan lekker jouself lekker bederf daar en uh, jy kan soveel koffie en thee drink soos wat jy wil en natuurlijk is daar ook genoeg goed om samen die koffie en thee te gaan. Dan die Galileo Open Air Cinema, dit vind by verskillende plekke plaas, dinsdag is by die Bloemendal Wijnlandgoed in Durbanville, woensdag by die Kirstenbosteine in Nieuweland en donderdag by die WNI Waterfront Farshore. Uh, by vryda roteerlid by verskillende plekke in die kaap en dan by sekere saterda by die verskillende wijnlandgoederije en dan by sekere sondag is by die Kelvin Grove Club in Nieuweland weeksda begin het 6 uur saterda 5 uur middag en sondag is het 4 uur die middag en hierdie event gaan nog aanhoud tot die 27ste april toe so voordat jy die flieks daar gaan kyk Dan kan jy bykie met jou geliefde rondloop En daar is natuurlijk jou normale popcorn om te koop En jou koeldrank om te koop Waarmee jou kan trakteer En in die kaap raak het nou bykie koeler in die aand So ek denk as lamseke koffie en hotchocolate en thee En enige ding wees wat warm is om te koop En die fliks begin wanneer die soonsak Wat ook al die oefroer is deesda Ek denk hier by 7 hier in die aand Net na 7, dan begin die soonsak en dan kan een mens fliek kyk, is in ieder geval nou volman, wat het nog een baie mooier ondervinding gaan maak. Maar gepraat van flieks, kom ons kyk een biekie wat gaan by die flieks an. Uh, by New Metro is dit Black Panther, wat nog altijd speel, en vir die wat nog nie weet nie, uh, dit is een fliek wat gemaakt is hier in Zuid-Afrika, met Zuid-Afrikaanse acteurs, so, en dan die mense praat net goed van hierdie vliek, dit wat ek gehoor het van hom praat die mense net goed van hom dan Death Wish met Bruce Willis 50 Shades Fried speel Game Night, wat een actie komedie is uh, No Malone dit is vir die kinderkies en uh, die groot mense wat jong van hart is ek geniet selfs en nou en dan een film hulle kan per keer baie oulik en baie snaaks wees. Kringo met Charlie Stron, Insidious, The Last Key, Insidious is daar so moe soe horror fliek, soas jy wil hee, vrouwlief, moet jy oe bykie vastgereip, in die, in die fliek, dan uh, gaan wees jy Insidious, The Last Key, dan Jumanji, Welcome to the Jungle speel nog, Maze Runner death Deathcure, dis die laaste een in die Maze Runner reeks, en dan Pacific Rim, Uprising, waar die mense daar met enorme robots tegen weesens van een ander dimensie bakklui. Dan in diewe een, Peter Rabbit. As kind kan ek onthou van die Peter Rabbit boeken. Hy het nou een fliek gemaakt van hom, Peter Rabbit. Is ook een animatie komedie daar. Dan Rampage. Hy uh, sê Big Meets Bigger, like soos een King Kong type movie en uh, dan Ready Player One, dis a aksieavontuur in wetenskapsfiksie en gaming fliek, dit gaan oor een skatryk man, wat oor lede is, en dan het hy een speeliekie ontwerp, waar hy een easter egg weggesteek het, nou een easter egg is nie soos ons het ken oor paaswees, waar as die eiers wegsteek, en die paas haas het bring nie, een easter egg in gaming is, Een gedeelte in een game waar jy iets interessants en ouweliks gaan ontdek. En easter egg kan werkelijk enig iets wees, van uh, daadweider wat veel dans, as jy op een sekere plek kom, tot een movieklip wat speel, enig iets kan een easter egg wees. Dis iets speciaals en geheims wat weggesteek is in een speeliekie, en mense loop die speeliekies of speel die speeliekies dag en nacht om hierdie easter eggs te ontdek. En Ready Player One sê, as jy by daar die die Easter Egg eerste ontdek, dan erf jy al die manse miljoenenrande. So jy kan vir jouself indink, die mense gaan oor mekaar val om hier die te speel. So al die gamers, dit is a, is een vliekrechtig vir mense wat die gaming gedeelte van die lewe ken, wat hou van rekenaarspeeliekie speel, Dit sal een vliek wees wat hulle sal geniet Dan Red Sparrow Red Sparrow is so'n Ampersoos James Bond is so'n spionatie vliek Van een meisie kind wat het nie eindelijk maak in die Bolshoi Ballet aan Rusland nie En dan word sy opgeleid om hun spioen te wees So ook weer een interessante vliek daar so Sisters Zuid-Afrikaanse vliek gaan oor drie sisters Na, nadat hulle ma oorlede is, kom hulle weer na jare by mekaar, en natuurlijk het hulle uiteenlopende persoonlikhede. So ook een interessante fliek daar. Dan Tomb Raider, uh, Aksie, Avantier en Gaming, diegene wat onthoud van Lara Croft, die Tomb Raider reeks, is nog een Tomb Raider in die reeks. Dan Tyler Perry's Acrimony, en Winchester. Winchester is ook 'n horror wat gebaseer is, Op ware verhaal van die Winchester Mansion, wat so 7 verdiepings hoog is, en waar in daar klompkamers is, en mense wat in hierdie spookmansion moet ingaan en oorleef. Dit is gebaseerd op een ware verhaal, daar bestaan rechtig so in huis, vol spook is, so jy kan vir jouself indink al die pret en angst en skrik wat jy kan beleef in al die op die 7 vloere en dan Avengers Infinity War dit ook een wat ek sal wil sien, Iron Man en al jou geliefde superheroes is daar so in Avengers Infinity War dit als by New Metro dan gaan kyk ons een bykie wat aangaan by Sterkynikor Sterkynikor wat anders is wat nie by New Metro gespeel word nie, is Macbeth die Shakespeare uh, uh, uh, Shakespeare verhaal wat hy geskryf het oor Macbeth, dis een tragedie en uh, as een paar hekse en als in en so vir een partytreek kan ek vir jou Act 1, Scene 1 van Macbeth uit my kop uit sê, en dan natuurlijk het hulle ook Avengers Infinity Wars daar so, Giselle van die Bolshoi Ballet en dan is daar Blackmail, Blackmail is ook so'n ruller type fliek, hier comes the Gramp, Semira, mide van Rossini, dit is een opera, en dan is daar ook a Quiet Place wat gaan speer, Leisure Seeker, Kettenhutten Roof, en dan ook Peter Rabbit in Ready Player One in Acrimony, wat daar wil speel, Winchester, en dan La Boheme van Puccini, kan jy ook daar gaan kyk, by Sterkynikors Theaters en Pacific Rim Uprising. Dan The Apostle Paul speel ook by Sterkynikor, want jy gaan kyk daar oor die lewe van apostel Paulus, wat as jood vir die Romeinse reik eerst die joode vervolg en vermoord het as gevolg van um, hulle geloof en wat dan later self een christen raak en uh, begin om die joode en die nieuwe christenen te beskermen in dan later self vijand van die Romeinse reik raak. Tomb Raider is ook daar, No Malone en Game Night. Death Wish, a speel, Loving Vincent van Vincent van Goghse Lewe, en dan een Afrikaanse vliek Raaiselkind, wat ook daar speel, en Red Sparrow. So, dit is dan vir al die vlieks wat een mens kan gaan kyk, so op daar die nood gaan ek tot ziens sê, tot die volgende keer, die tyd vlieg nogals as hun mens pret het. So, ons gaan weer woensdag aand, gekeur ons weer saam by Crime Time, waar ek jou een blik op die misdadige onderwereld gaan gee, en dan weer volgende zaterdag, as ons weer by met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. So wees veilig hierdie paasnawek en die volgende week wat aankom, moet nie drinken bestierie en hou by die spoedgrens. Want as paasnawek en die verkeer en die politie is in volle swang, hy gaan baie padplokades deurgaan en hy gaan sorg dat hierdie paasnawek een veilige nawek is met so min sterftes op die pad as moontlik. So moet dat ons van jou in die korante lees nie, wees veilig. En gaan uitspeel met Lemoene van bok van blerk. So geniet jou naweek en jou week en soos ek gesê het, blijf veilig in een geseende paasfeest vir julle amal en uh, onthou waar oor die paasfeest gaan. Dit gaan nie oor een paas, haas, en eiers nie. Dit gaan oor een God wat mens geword het en daar mens wat gekruisig is en weer opgestaan het uit die dood uit vir ons zondes. So geniet het, lekker dag, lekker paasfeest, tot ziens tot die volgende keer. My jou limoene, of jou boerpampoene, ek wil so graag aan dit voel, of jou kalgaat perskes, of dit die moeite werd.